Azon a nyáron kezdtem el naplót vezetni. Egy textil textilborítású könyvecskét szereztem be, amelyet lila virágok díszítettek. Az ágyam mellett tartottam. Magammal vittem az üzleti utakra. Nem írtam bele naponta, de még hetentesem, csak akkor ragadtam tollat, amikor volt elég időm és energiám áttekinteni zavaros érzéseimet. Egy adott héten írtam több bejegyzést is, aztán akár egy hónapra vagy hosszabb időre is félretettem a naplómat. A gondolatok, feljegyzésének gyakorlata teljesen új élmény volt. Ezt a szokást részben Baraktól vettem át, aki évek óta szinte megszakítás nélkül vezetett naplót. Az egyetemi nyári szünetben visszajött Chicagóba. És rögtön hozzám költözött az Ekludev nyúra. Ez azt jelentette, hogy Barak megismerhette a családomat. Apámmal sportról beszélgettek, mielőtt elindult volna a víztisztító telepre dolgozni. Időnként segített anyának behozni a garázsból a szatyrokat. Jó érzés volt. Krég már felmérte Barak jellemét. Bevette egy hétvégi kosárlabda meccsbe a haverjai mellé. Valójában azért vette be, mert én kértem rá. Számított, hogy krégnek mi a véleménye Barakról. A bátyám ugyanis jó emberismerő volt, különösen akkor, ha a játék közben figyelhetett meg valakit. Barak átment a vizsgán. A bátyám szerint könnyedén mozgott a pályán. Tudta, mikor kell passzolni, de nem félt kosárra dobni sem. Ha úgy jött ki a helyzet, nem önzőzik, mondta rég, és van benne kurázsi. Barak elfogadott egy nyári munkát egy belvárosi cégnél, amelynek az irodája az én munkahelyem közelében volt, de most csak rövid ideig maradhatott Csikágóban. Megválasztották a Harvard Law Review elnökének a következő tanévre, ezért korábban kellett visszatérnie a Harvardra a kezdéshez. Minden évben kemény csatározások zajlottak a review vezető pozíciójáért, ezért bárki számára jelentős teljesítmény, ha erre a posztra megválasztják. A lap 103 éves történetében Barak volt az első afroamerikai, aki elnök lehetett. Ez olyan fontos mérföldkőnek számított, hogy beszámolt róla a New York Times napi lap is. A cikkhez a sálban és jackiben mosolygó barakfotóját is mellékelték. Az udvarlóm igazi nagy menő lett. Bármelyik zsíros jövedelmet ajánló ügyvédi irodánál elhelyezkedhetett volna, de ő a polgárjog felé szeretett volna elindulni, amint megkapta a diplomáját. Még akkor is, ha ez azzal járt, hogy kétszer olyan hosszú időbe fog telni visszafizetnie a diák hitelét. Az összes ismerőse arra akarta rávenni, hogy lépjen meg annyi korábbi szerkesztő nyomdokába, és jelentkezzen a legfelsőbb bírósághoz hivatalnoknak. De Barakot az nem érdekelte. Ő könyvet szeretett volna írni az amerikai etnikumokról, és azt tervezte, hogy az értékrendjével összhangban lévő munkát keres. Nem a társasági jog területén akart kikötni. Elképesztőnek találtam azt a magabiztosságot, amelyel az életét irányította. Mindez az önbizalom csodálatra méltó volt. De őszintén szólva próbáljon meg bárki is ezzel együttélni. Barak erős cél tudatossága, nem kevés alkalmazkodást igényelt. Annyira biztos volt abban, hogy változást tud előidézni a világban, hogy akaratom ellenére is kissé elveszettnek éreztem magam mellette. tudatossága háttérbe szorította az enyémet, ezért kezdtem el naplót írni. A legelső oldalra takaros kézírással a következőt jegyeztem fel. Egy. Össze vagyok zavarodva. Nem tudom, merre csak az életben. Milyen ember akarok lenni? Mit akarok hozzátenni a világhoz? Kettő. Kezd egyre komolyabbá válni a kapcsolatom barakkal, és úgy érzem, jobban kézbe kell tartanom önmagam irányítását. Ez a kis virágos könyvecske, Túlélt pár évtizedet és költözéseket. Ott pihent nyolc éven át a fehérházban, Az szobámban egy polcon. Egészen a közelmúltig, Amikor az új otthonunkban kivettem a dobozból, Hogy megpróbáljak emlékezni. Fiatal jogászként egykor ki is voltam. Ezeket a sorokat épp ma olvastam, És most már pontosan értem, hogy mit is akartam akkor elmondani önmagamnak. Amit egy értelmes női mentor talán a szemembe mondott volna. Persze, roppant egyszerű. Az első az, hogy utáltam jogászkodni. Nem erre a munkára termettem. Üresnek éreztem magam tőle, Hiába végeztem jól a feladatomat. Nyomasztó volt mindezt beismerni. Tekintve, hogy mennyit küzdöttem érte, És mennyire eladósodtam miatta. Annyira szerettem volna kitűnni, És mindent tökéletesen csinálni, Hogy nem vettem észre a jeleket, És rossz irányba kanyarodtam. A második az, Hogy mélységesen szerelmes voltam egy férfiba, Akinek erőteljes intellektusa, és ambíciója könnyűszerrel bekebelezheti az enyémet. Már akkor érzékeltem, hogy ez bekövetkezhet. Olyan volt, mint egy hullám, amely maga alá temetne. Nem tudtam kitérni előle. Addigra már túlságosan elköteleződtem, túlságosan szerelmes voltam, de szükségem volt rá, hogy valahogy gyorsan lehorgonyozzam magam. Ez azt jelentette, hogy új szakmát kellett találnom magamnak, és az rázott meg a legjobban, hogy nem volt konkrét elképzelésem róla, mit is akarok csinálni. Valahogy a sok-sok évnyi tanulás során nem sikerült rájönnöm, mi lelkesít valójában, és ezt hogyan lehetne összhangba hozni egy olyan munkával, amelyet értelmesnek találok. Fiatalként éppenséggel semmit sem fedeztem fel. Barak ugyanakkor többféle munkát kipróbált, Mindenféle embert megismert, És menetközben közben megtanulta, Számára mi az elsődleges fontosságú. Ezek a tapasztalatok éretté tették. Én eközben annyira rettegtem, Hogy eltéveztem az utat. Annyira igyekeztem tisztességesen élni, és kifizetni a számláimat, hogy gondolkodás nélkül masíroztam a jog felé. Egy év alatt megkaptam barakot, és elveszítettem Szuzánt. És ennek a két eseménynek az erejétől megszédültem. Szuzán hirtelen halála tudatosította bennem, hogy több örömre és jelentőségteljes életre vágyom. A zavarodottságomat barak érdemének Egyben hibájának is tartottam. Ha nem lenne az életemben egy férfi, aki folyton arról nyaggat, hogy mi motivál és mi zavar, írtam a naplomba, vajon feltenném magamnak ezeket a kérdéseket? Elgondolkodtam, hogy mihez kezdhetnék, milyen képességekkel rendelkezem. Lehetne berőlem tanár, Egyetemi ügyintéző? Vezethetnék valamilyen iskola utáni programot? Vonzott az is, hogy esetleg egy alapítványnak vagy nonprofit szervezetnek dolgozzam. Szívesen segítettem volna hátrányos helyzetű gyerekeknek. Azon gondolkodtam, találnék-e olyan állást, amely elégedettséggel tölt el, mégis maradna elég időm, önkéntes munkára is, vagy műélvezetre, esetleg arra, hogy gyerekeim legyenek. Arra vágytam, hogy teljesnek érezzem magam. Összeírtam egy listát az érdeklődési körömről. Oktatás, tiniterhesség, fekete önbecsülés. Tudtam, hogy az efféle értelmes munka alacsonyabb fizetéssel járna. A másik listám, amely az alapvető kiadásaimat részletezte, jóval komolyabb volt. Mi marad, ha lemondok a kis fényűzésekről, amelyeket a jogászi fizetésből megengedhettem magamnak, mint a fitnessbérletem. Havonta sok pénz kellett fizetnem a diák hitelre. Az autómra Költenem kellett ételre, benzinre és biztosításra. Emellett albérletre is kellene, ha kiköltöznék a szüleim lakásából. Semmi sem volt lehetetlen, de nem is tűnt egyszerűnek. Nekiálltam utána járni, milyen lehetőségek várnak a szórakoztatóipari területén, mert arra gondoltam, talán az érdekes lenne, és megkimélne a nagy fizetés elvesztésétől. De a szívem mélyén már éreztem a lassan erősödő bizonyosságot. Nem a jogászi pályára születtem. Egyik nap felkeltette a figyelmemet egy cikk, amely arról szólt, milyen sok jogász kimerült, stresszes és boldogtalan, különösen a nők körében. Milyen lehangoló jegyeztem fel a naplomba. Annak az augusztusnak a nagy részét Washingtonban. Egy hotel bérelt tárgyalójában töltöttem munkával. Kiküldetésem voltam. Segítenem kellett előkészíteni egy ügyet. Bár nagyon elfoglalt voltam, így alig láttam valamit a városból, a környezetváltozás és a napi munka, el tudta terelni a figyelmemet azokról a fontos kérdésekről, amelyek kezdtek felszínre törni bennem. Azon az estén, amikor visszarepültem Csikágóba, súlyos rettegés telepedett rám, mert tudtam, hogy most visszatérek a mindennapos rutinhoz, és ismét beleveszek a zavarodottság ködébe. Édesanyám volt olyan kedves, és kijött értem az Oherreb térre. Már anya látványa is megnyugtatott. Akkor már az ötvenes évei elején járt. Teljes munkaidőben dolgozott ügyvezető asszisztensként egy belvárosi bankban, amely tele volt férfiakkal, akik mind azért mentek erre a pályára, mert az apjuk is bankár volt. Édesanyám erőteljes személyiség volt. Nemigen tűrte az ostobaságot. A haját rövidre vágatta, és kényelmes, egyszerű ruhákban járt. Értette a szakmájához, és nyugodt volt. Pontosan úgy, mint amikor kréggel gyerekek voltunk. Továbbra sem szólt bele a magánéletünkbe. A szeretete abban nyilvánult meg, hogy mindig ott volt számunkra. Megjelent, amikor leszállt a repülőgépünk. Hazavitt minket, és vacsorával kínált, ha éhesek voltunk. A a mencsvár volt a számomra ahol biztonságban érezhettem magam. Ahogy közeledett a nagyváros, felsóhajtottam. Valami gond van, kérdezte anya. Rápillantottam. Nem is tudom, kezdtem csak olyan. Azzal kijöntöttem neki a lelkemet. Bevallottam, hogy nem okoz örömöt a munkám, de még a választott hivatásom sem. Súlyosan boldogtalan vagyok. Meséltem neki arról, hogy mennyire szeretnék drasztikusan váltani, de félek, hogy akkor nem fogok eleget keresni. Elragadtak az érzéseim, nagyot sóhajtottam. Egyszerűen nem elégít ki a munkám, mondtam. Ma már látom, ez kép csapódhatott le édesanyámban, aki akkor már kilenc éve végezte azt a munkát, amelyet elsősorban azért vállalt, hogy segítsen kifizetni az egyetemi tanulmányaimat. Előtte évekig nem volt munkahelye, csak azért, hogy legyen ideje megvarni az iskolai ruháimat, főzni rám, mosni édesapámra, aki a család érdekében napi nyolc órát töltött azzal, hogy a víztisztító telepen a kazán kijelzőit figyelte. Anyám, aki épp most vezetett egy órát azért, hogy kijöjjön értem a reptérre, és nem kért lakbért tőlem, noha a házuk emeletén laktam, és akinek másnap hajnalban kellett kelnie, hogy segítsen mozgásérült apámnak felkészülni az újabb munkanapra, aligha tudott együtt szomorkodni velem, hogy nem tartom elég tartalmasnak az életemet. Biztos vagyok benne, hogy a kielégítő munkát a gazdag ember vágyának tartotta. Kétlem, hogy a szüleim az együtt töltött harminc évük alatt egyszer is beszéltek volna erről. Anyám nem ítélt el. Nem az a fajta, aki kioktat másokat, vagy a saját alázatos munkájára felhívja a figyelmet. Csendesen támogatta minden döntésemet. Ezúttal azonban oldalvást felén pillantott. Indexelt, mielőtt lehajtottunk a strádáról, majd a házunk felé vettük az irányt, és csak halkan kuncogott. Ha engem kérdezel, mondta, azt mondanám, először keresd meg a pénzt, és csak utána töprengj a boldogságot felől. A következő hat hónapot csendben azzal töltöttem, hogy megpróbáltam jobban érezni magamat a munkámban. Mindenféle azonnali változtatás nélkül. Leültem a részlegemért felelős partnerekkel, és nagyobb kihívást jelentő feladatokat kértem. Igyekeztem azokra a projektekre fókuszálni, amelyeket a legjelentőség találtam. Többek között figyeltem arra, hogy a nyári gyakornokok új csoportja változatosabb legyen. Eközben a fél szememet az állás hirdetéseken tartottam, és minden tőlem telhetőt megtettem azért, hogy a jogászokon túl másokat is megismerjek. Úgy gondoltam, így vagy úgy, de a teljesség érzet felé fogok törekedni. Otthon, az Ekludemnyún tehetetlennek éreztem magam az új fejleményekkel szemben. Apám lába minden nyilvánvaló ok nélkül elkezdett feldagadni. A bőre furcsa lett. Akárhányszor megkérdeztem, hogy van, ugyanazt a választ kaptam, mint annyi éven át. Jól vagyok felelte, mintha a kérdés szót sem érdemelt volna. Aztán témát váltott. Ismét megérkezett a tél Csikágóba. Reggelre arra ébredtem, hogy a szomszédok kint az utcán a jeget kaparják a szélvédőkről. Fújt a szél, feltulódott a hó. A nap sápattan ragyogott. A negyvenhetedik emeleti irodám ablakából kinéztem a Micsigentó jégpáncéljára, és felette az égre. Meleggyapjóhol miba burkolóztam, és vártam az olvadást. Ezen a tájon a tél Végtelenben nyúló várakozással telik. Várjuk a megkönnyebbülést, az első madárdalt, Azt, hogy az első virág kidugja a fejét a hóból. Addig pedig nincs más választásunk, Mint győzködni magunkat, hogy igenis kibírjuk. Apám nem veszítette el a humorát. Krékhébe hébe hóba hazajött a családi vacsorákra. Olyankor körbeültük az asztalt, és nagyokat nevettünk, mint régen. Csak most már csatlakozott hozzánk Jenis krék felesége is. Jenis vidám volt és motivált. Telekommunikációs elemzőként dolgozott a belvárosban. És mint mindenki, ő is imádta édesapánkat. Időközben Krég nagyszerűen haladta a szakmájában. Akkoriban az MBA képzésem vett részt, és egy bank alelnöke volt. Jenisszel a Hyde Parkban vettek egy hangulatos lakást. Craig jól szabott öltönyt viselt, és a piros sportkocsijával érkezett a vacsorára. Akkoriban nem is sejtettem, de mindebből semmi sem okozott neki örömet. Hozzám hasonlóan benne is érett a válság, és a következő években Egyre küzdött azzal a kérdéssel, hogy a munkájának van-e értelme, és tényleg kielégítő-e. Mivel azonban tudtuk, apánk mennyire örül mindannak, amit a gyerekeinek sikerült elérniük, egyikünk sem hozta fel a vacsora alatt, mennyire boldogtalanok vagyunk. Amikor a látogatás végén elköszöntünk egymástól, Krég egy utolsó, aggódó pillantást vetett apánkra, és feltette a szokásos kérdést az egészségéről, amelyre persze a kedélyes terelés volt a válasz. Jól vagyok. Azért fogadtuk el, mert megnyugtató volt. Mi pedig nem szerettünk nyugtalankodni. Apa már hosszú évek óta együtt élte a szklerózis multiplexzel, és eddig mindig boldogult. Mi pedig hinni akartunk neki, pedig láttuk, hogy hanyatlott az állapota. Jól van, mondogattuk egymásnak, mert még mindig nap mint nap fel kell, és elmegy dolgozni. Jól van, hiszen mindenki látta, hogy aznap este szedett egy újabb adagot a fasírtból. Jól van, különösen akkor, ha nem nézzük meg, tüzetesebben a lábát. Volt néhány feszült beszélgetésem anyával, amikor megkérdeztem, apa miért nem hajlandó orvoshoz menni. Ám, ahogy én, ő is kvázi feladta, miután már annyit kérte, és mindannyiszor elutasítás lett a vége. Apám úgy tartotta, az orvosok sosem közölnek jó hírt, épp ezért jobb elkerülni őket. Akármennyire szeretett is beszélni, a problémáira nem akart szót vesztegetni, a maga módján akarta megoldani. Így aztán, hogy alkalmazkodjon egyre dagadó lábához, egyszerűen csak megkérte anyámat, hogy vegyen neki egy számmal nagyobb munkás bakancsot. Ez a csend az orvosi vizsgálattal kapcsolatban tartott egész januárban, és még februárban is. Apám fájdalmas lassúsággal mozgott, egy alumínium járókeretet használt a házban való közlekedéshez, és sokszor megállt, hogy levegőhöz jusson. Egyre tovább tartott reggelente te az ágyból, és eljutnia a fürdőszobáig, onnan a konyhába, és végül a hátsó ajtóig, majd le a három lépcsőfokon a garázsba, hogy kocsiba üljön, és dolgozni menjen. Annak ellenére, amit otthon tapasztaltunk, váltig állította, hogy minden rendben van a víztisztító telepen. Robogóval közlekedett a kazánok között, és büszkeséggel töltötte el, hogy szükség van rá a munkahelyén. 26 év alatt egyetlen műszakot sem hagyott ki. Ha egy kazán túlhevült, Apám állítása szerint ő volt az egyike azon keveseknek, akik elég tapasztalattal rendelkeztek, és gyorsan megelőzték a katasztrófát. Annyira bizakodó volt, hogy nem sokkal korábban előléptetést kért. Bár apám váltig állította, hogy jól van, anyával láttuk, hogy nem így van. Otthon esténként apám, az idő nagy részét azzal töltötte, hogy kosárlabda és hokimecseket nézett a tévében. Végtelenül gyengének, és kimerültnek tűnt, ahogy ott ült a foteljában. Már nem csak a lába, hanem mintha a nyaka is dagadni kezdett volna, amitől a hangja furcsán rekettes lett. Végül egyik este elhatároztuk, hogy csinálunk valamit. Krék sosem volt alkalmas a rozsraru szerepére, anyánk pedig ragaszkodott ahhoz a döntéséhez, hogy ne vitatkozzon, ha apa egészségéről van szó. Az ilyen beszélgetések során mindig nekem kellett felvállalnom a kiméletlen fél szerepét. Közöltem apával, hogy tartozik nekünk annyival, hogy segítséget kér, és reggel fogom hívni az orvosát. Apa megígérte, hogy ha kérek időpontot, akkor elmegy. Javasoltam, hogy másnap aludjon kicsit tovább a szokásosnál, hogy a teste kipihenhesse magát. Aznap este anyával megkönnyebbül nyugovóra, azzal a tudattal, hogy végre a kezünkbe vettük az irányítást. Apám azonban úgy érezte, hogy a pihenés, Egyet jelent a feladással. Reggel arra jöttem le, hogy apa a konyhaasztalnál ül, mellette a járókeret. A tengerészkét egyenruháját viselte, és épp a bakancsa felvételével bajlódott. Munkába készült. Apa, mondtam, azt hittem, ma pihenni fogsz, és elmegyünk az orvoshoz. Vállat vont. Tudom, életem felelte. A hangja Reszelős volt attól az újonnan keletkezett valamitől a torkában. De most épp jól vagyok. A makadságra annyi réteg büszkeség rakódott, hogy lehetetlen volt haragudnom rá. Nem tudtam volna lebeszélni. A szüleink arra neveltek minket, hogy vegyük a kezünkbe a saját dolgainkat. Következéskép bízdom kellett abban is, hogy ő is így tesz, még akkor is, ha már alig bírja felvenni a cipőjét. Így hát hagytam menni a saját feje után. Félresöpörtem az aggodalmaimat, a apát, és visszamentem az emeletre, hogy felkészüljek az újabb munkanapra. Arra gondoltam, hogy majd az irodámból felhívom anyát, és elmondom neki, Muszáj lesz mást kitalálni, hogy meggyőzzük apát, vegyen ki néhány nap szabadságot. Hallottam, hogy becsokódik a hátsó ajtó. Pár perccel később lementem a konyhába, de már üres volt. A járókeret ott állt a hátsó ajtónál. Odamentem az ajtóhoz, és kilestem a kukucskáron, hogy lássam, elmente már a furgon. A furgon azonban ott volt. Ahogy apa is. A sapkája a fején, A téri kabátja is rajta. Csak a hátát láttam. Csupán A lépcső feléig jutott el, Mert ott le kellett ülnie. A testtartásán láttam, Hogy kimerült, És magába ücsörgött A fakorlátnak dőlve. Nekem úgy tűnt, Hogy nem rosszul lett, Csak túlságosan elfáradt ahhoz, Hogy tovább menjen. Egyértelműen látszott, hogy erőt gyűjt ahhoz, hogy felálljon, megforduljon, és bejöjjön a házba. Rádöbbentem, hogy a tökéletes vereség pillanatában látom. Milyen magányos lehetett a betegsége 21 néhány évében, amikor zokszó nélkül kitartott, pedig a teste lassan felemésztette önmagát. Ahogy így láttam apát a lépcsőn, olyan fájdalom hasított belém, mint még soha. Az ösztöneim azt súgták, hogy siessek ki, segítsem fel, és kísérjem be a meleg lakásba. De nem engedtem a késztetésnek, mert tudtam, ezzel újabb csapást mérnék a méltóságára. Mély levegőt vettem, és eljöttem az ajtótól. Majd megnézem, hogy van, amikor visszajött, gondoltam. Lesegítem róla a bakancsot, hozok neki egy pohár vizet, oda kísérem a foteljához, azzal a hallgatólagos egyességgel, hogy most már mindenképp el kell fogadnia a segítséget. Leültem és vártam, hogy meghalljam a hátsó ajtó nyitódását. Vártam öt percet, aztán még ötöt, végül azonban mégis lementem, hogy kilessek a kukucskálón, és lássam, apának sikerült-e felállnia. Ám a lépcső már üres volt. Apám valahogy, dacolva a megdagadt lábával és gyengülő testével minden erejét összeszedte. Lement azon a lépcsőn, Végigcsoszogott a jeges járdán, és beült a furgonnyába, amely azóta már valószínűleg félúton járt a víztisztító telep felé. Apa azért sem volt hajlandó feladni. Barak és én akkor már hónapok óta tervezgettük a házasságot. Már másfél éve együtt voltunk, és még mindig fülig szerelmesek. Az utolsó szemeszterét kezdte a Hárvárdon, és nagyon lefoglalta a munkája a lorevnyú De úgy volt, hogy hamarosan visszatér. Illinoisban leteszi az ügyvédi vizsgát, és neki áll munkát keresni. Azt terveztük, hogy visszaköltözik az oakle Ezúttal immár tartósan. Emiatt is alig vártam, hogy a tél végre valahára elköszönjön. Már megvitattuk, Melyikünk hogyan látja a házasság intézményét, és időnként aggodalommal töltött el, mennyire eltérőek a nézeteink. Számomra a házasság kötés egyértelmű terv volt. Úgy nőttem fel, hogy tudtam, erre egy szép napon sor kerül, mint ahogy a gyermekvállalás is alapvetés volt, már akkor amikor kislányként a babáimat halmoztam el figyelemmel. Paraknak semmi ellenvetése nem volt a házassággal kapcsolatban, csak épp nem siettette. Számára a szerelmünk már a teljességet jelentette. Elég erős alapnak tartotta ahhoz, hogy teljes és boldog életet éljünk együtt, gyűrővel vagy anélkül. Mindkettőnket meghatározott a neveltetésünk. Barak édesanyja kétszer ment férjhez, és kétszer vált el, de közben nem sérült sem az élete, sem a karrierje, sem a kisgyerekei. Az én szüleim együtt maradtak, és minden döntésüket, erőfeszítésüket közösen hozták meg. Harminc év alatt szinte egyetlen éjszakát sem töltöttek külön, a házasságot két ember szeretettel teli kapcsolatának látta, akik azonban megőrzik önállóságukat az életükben, álmaikban és ambícióikban. Számomra a házasság inkább két ember teljes összeolvadása volt, amelyben a család boldogulása való az egyéni terveknél és céloknál. Mégsem egészen olyan életre vágytam, mint a szüleimé. Nem akartam örökké ugyanabban a házban lakni, vagy ugyanazon a munkahelyen dolgozni, de vágytam arra az állandóságra, amely nekik megadatott. Arra gondoltam, majd tisztázzuk az érzéseinket, amikor Barak visszatér Csikágóba, amikor kitavasodik. Csak várnom kellett, bár a várakozás nehezemre esett. Állandóságra vágyakoztam. A lakásomból hallhattam, hogy a szüleim odalem beszélgetnek, ahogy anya felnevet, amikor apa valami mókásat mesél, hallottam, amikor este lekapcsolják a tévét, hogy nyugovóra térjenek. Már huszonhét éves voltam, és sokszor másra sem vágytam, mint hogy teljesnek érezhessem magam. Minden egyes apróságot, amit csak szerettem, Meg akartam ragadni, És kíméletlenül odapányvázni a földre. Addigra már épp elég veszteségért, Hogy tudjam, jön még. Én egyeztettem időpontot az orvossal az apámnak, De anyám vitte el hozzá, Mint kiderült, mentővel. Apám lába annyira megdagadt, és érzékenyé vált, hogy kénytelen volt elismerni, ha ránehezedik, olyan, mintha tűkön járna. Amikor el kellett volna indulni, nem is tudott lábra állni. Aznap a munkahelyemen voltam, de anya később részletesen elmesélte. Apa, míg cipelték kifelé a mentősök, végig viccelődni próbált velük. Egyenesen a Csikágói Egyetem kórházába vitték. Apámnak napról napra egyre jobban felpuffadt az arca. A nyaka megvastagodott. A hangja elgyengült. A hivatalos diagnózis Cushing-szindróma volt, amely talán összefüggött a szklerózis multiplexzel, de elképzelhető az is, hogy nem. Akárhogyan is az állapota nagyon rossz volt. Az egyik vizsgálat kimutatta, hogy apám torkában a dúzzanat annyira megnövekedett, hogy gyakorlatilag folytogatta. Nem is értem, hogy nem vettem észre, mondta apám az orvosnak. Őszintén meglepetnek tűnt, mintha eddig egyetlen tünetet sem és volna, mintha nem azon igyekezett volna heteken, hónapokon, sőt, éveken át, hogy ügyet se vessen a fájdalmaira egymás váltva látogattuk őt, anya, Krég, renis és én. Nap-nap után jöttünk és mentünk, míg az orvosok telepumpálták gyógyszerekkel, csöveket cseréltek és gépekre kötötték. Próbáltuk megérteni, amit a szakorvosok mondtak nekünk, de nem mindig sikerült. Megigazítottuk apa párnáját az egyetemi kosárlabdáról és az aktuális időjárásról fecsegtünk, mert tudtuk, hogy figyel. Habár most már számára kimerítő volt a beszéd. A családunkban megszokott volt az előre tervezés, ám most minden előzetes terv nélkül zajlott. Apám lassan elsodródott tőlünk. Régi emlékekkel hívogattuk vissza, mert láttuk, hogy ettől kicsit csillogni kezd a szeme. Emlékszel a kettő huszonötösre, és arra, ahogy a hatalmas hátsó ülésen hemperegtünk, amikor nyáron elmentünk az autós moziba? Emlékszel a boxkeztjükre, amiket tőled kaptunk, és a medencés bulira a Jukes Happy Holiday Resortban? És amikor te állítottad össze a díszletet Robi zenei műhelye számára, és a közös vacsorákra Dendi éknél. Emlékszel, amikor anya bundában sült garnélát készített szilveszterre? Az egyik este beugrottam hozzá, és egyedül találtam. Anya már hazament le bihenni. A korteremben csend volt, az egész emeleten csend volt. Március első hetében jártunk. A hó épp csak elolvadt, a város pedig nyírkos volt. Apa akkor már körülbelül tíz napja feküdt bent a kórházban. 55 éves volt, de öreg embernek látszott besárult szemeivel és elnehezült karjaival. Ébren volt, de nem tudott beszélni és már sosem fogom megtudni, hogy a duzzanat vagy az elérzékenyülés miatt. Ott ültem egy széken az ágya mellett, és figyeltem, ahogy küszködve veszi a levegőt. Amikor megfogtam a kezét, megnyugtatásul megszorította. Némán néztük egymást. Túl sok mindent szerettünk volna elmondani. Ugyanakkor úgy éreztük, már mindent kimondtunk. Már csak az egyetlen igazság maradt. Közeledik a vég. Apa nem fog felépülni. Lemarad az egész hátra lévő életemről. Elveszítem a biztonságot és a nyugalmat, amelyet ő jelentett a számomra a mindennapi derűjével. Éreztem, hogy könnyek gördülnek végig az arcomon. Apa nem vette le rólam a tekintetét. Az ajkához emelte a fejemet, és újra, meg újra, meg újra megpuszilta. Ő így mondta el, nyugodj meg, életem, ne sír. Így fejezte ki a szomorúságát, de egy higgadtabb, mélyebb üzenetet is át akart adni. Ezekkel a puszikkal azt mondta el, hogy tiszta szívből szeret, és büszke arra, hogy milyen felnőtt nő lett belőlem. Elmondta, tudja, hogy jóval korábban el kellett volna mennie az orvoshoz. Bocsánatot kért. Elköszönt. Aznap este vele maradtam, amíg el nem aludt. A kórházat fagyos sötétségben hagytam el. Hazahajtottam az ég Ludevnyúra, ahol anya már lekapcsolta a villanyt. Most egyedül voltunk a házban. Csak anya és én. És a ránk váró ismeretlen jövő. Mert amikor a nap felkel, apa már nem lesz itt. Édesapám Fraser Robinson aznap éjjel szívinfarktusban elhunyt. Miután mindent, de mindent megadott nekünk.